Takže dneska vlastně jenom úvod do tématiky, kterou se budeme zabývat v tomto týdni. Doufám, že nám všem prospěje ta tématika. A to je vlastně, jak nám může buddhismus pomoct v práci s pocitama, s pocity. Je to zajímavý téma? <laughs> je to téma, který je, o kterém se mnoho mluví, ale je to vlastně snad jeden z nejdůležitějších přínosů buddhismu do jogi. Jestliže uspějeme v buddhistickém pojetí jogy a buddhismus též, aspoň tak, jak já ho chápu, není nic jiného než jistý prohloubení tradice jogy, které též v buddhismus patří. Eh, buddhismus obzvláště dává důraz na to, že eh, takzvané ária idy, nadpřirozené schopnosti probuzených bytostí je právě jejich svoboda vůči pocitům. Je to tak, či není? Hm? Já jsem měl i už to asi dva měsíce jsem měl přednášku v Lotusu právě na toto téma a Řekl jsem, že v tomto téma budeme právě pokračovat během tohoto retritu. Tedy v buddhismu pochopení pocitu a práce s pocity má centrální místo v celém schématu buddhistické meditace, ačkoliv většina z nás si toho nejsou vědomí. Ten začarovaný kruh Samsáry, utrpení je právě nic jiného, než naše vázanost na pocity. Vázanost na pocity je vázanost právě na samsárické vědomí. Ať jsme si toho vědomí nebo si toho vědomí nejsme, tím, čím se právě projevuje naše utrpení. Není tolik v myšlení, ale bezprostředně jsme si toho vědomí, právě pocity v neschopnosti vládnout nad svými pocity. A Budha, o tom budu mluvit více během týdne, Buddha právě vysvětlil toto kolo utrpení, kolo souvislého vznikání. V tom smyslu, že toto kolo se dá vlastně protrhnout právě v klíčové pozici, v pocitech. Dle Budistické učení, to, že jsme se ocitli ve stavu utrpení, ve stavu vázenosti na tělo a na duch, jež na tomto těle lpí, se stalo, ať v výžní tradici buddhismu nebo v severní tradici buddhismu vlastně souvislé vznikání se vysvětluje na základě tří životů minulého života přítomného života a budoucího života ačkoliv vše co ve světě prožíváme je též v každém momentě nic jiného než souvislé vznikání až se dostanete do hlubších stavu vypasaný, hm? meditace v hledu, stane se to jasné. Vše, co prožíváme v každém momentě, jakožto svět, není nic jiného než souvislé vznikání. Ale toto souvislé vznikání, jeho princip se právě dá nejhlouběji pochopit, jestliže pochopíme, že toto souvislé vznikání má kontinuitu, z minulého života do tohoto a z tohoto života do příštího. Pokud příčiny utrpení budou s námi, jsme stále v tomto kole, které se dá nazvat tež božím mlínem. Jednou padnem dobře, jednou padnem špatně. Hm? Ti, který se nachází právě v tomto božím mlínu, jestliže dopadnou špatně, bědují, jestliže dopadnou dobře, se těší z toho a lpějí na těchto příjemných pocitech. To je právě stav bytí, jež nepochopilo pocity. Aby jsme pochopili klíčový význam pocitu, Buda právě vysvětluje, že ocitli jsme se v tomto životě spojeném s utapení. toho, tedy příčiny toho jsou tři: je minulá nevědomost, minulé formace vůle, neboli samskáry, Potom budeme mluvit více během příštího týdne, o význam samská. Sam znamená dohromady a kára znamená to, co dáváme dohromady právě. Čím to, že dáváme něco dohromady, pracujeme s vůlí. Vůle je to, co dává vlastně věci dohromady. A na základě formací vůle pak vzniká vědomí vázané na tyto formace vůle. Díky tomuto vědomí právě jsme se ocitli dle buddhistického pochopení v tomto životě, ve kterém se nacházíme. Tento život, ve kterém se nacházíme, je tedy eh, tělesnost. Hm? Naše tělesnost a naše vědomí vázané na tělesnost. Je to šest smyslů, díky kterým se dotýkáme šesti objektů. Hm? A eh, dotek právě způsobuje pocit. Hm? Pocit. Jak už jsem vysvětloval na mé přednášce v Lotusu, pocit v buddhistickém pojetí má daleko širší význam než to, čemu rozumíme jako pocit nebo cítění v západních částech světa. Pocit je vlastně proces přijímání Šesti objektů, našimi šesti smysly. A šest smyslů je vlastně vše, co máme. A jak vidíme objekty, závisí na, na právě na eh, šesti smyslech a šesti eh, objektech smyslu. Jak prožíváme tento dotyk šesti smyslů, šesti objekty. Tedy, to je proces přijímání světa. A toto přijímání světa, tomu se právě říká pocit, neboli vedana. Vedana je ze sanskritského kořene vid, což znamená poznání. Čili proces přijímání objektu je, o tom budeme mluvit tež během příštích dnů, je spojen, s naším chápáním světa. To, že, že cítíme, tím přijímáme svět. A jestliže přijímáme svět právě na základě nevědomosti, na základě formací vůle, na základě samsárického vědomí, které je vázané na formace vůle, pak vlastně připravujeme si půdu pro eh, nové početí. Čili eh, vlastně práce s pocity rozhoduje o tom, jaké naše nové početí bude. Jaké Formace vůle vytvoříme, které povedou k dalšímu vědomí vázaného na tělesnost. Čili v procesu souvislého vznikání, a dle filozofie, souvislé vznikání je všechno, co na světě prožíváme. Právě pocity mají klíčové místo, neboť v, právě v práci s pocitama můžeme rozbít svoji vázanost na tělesnost a na vědomí, které je na tělesnost vázané. Ve Všech indických tradicích jogy, jak asi mnozí z nás ví, nejdůležitější důraz je na ahimsa, což znamená nenásilí. Yoga vlastně ve svém hlubším pojetí, ať už v džainismu nebo v sámke, spojená yoga, v Patanžálí yoga, nenásilí je hlavní cíl jogi. Ti, kteří se zajímají buddhismem, je v středních Buddhy buddy takzvaná Saléka Sutta, kde Buda vysvětluje opravdovou meditaci, opravdové pochopení meditace právě jako ahimsa nenásilí. A Jestliže říká svému žáku žákovi, právě jestli to pochopíš, pak jdi a medituj. Jestli to nepochopíš, tak i když budeš meditovat, tak hlubšího poznání nedosáhneš. Čili saléka, saléka se dá přiložit jako dejme tomu praxe. Hm? Praxe nenásilí, nebo praxe. Eh, hm? Asketismu v hlubším poetí je právě založena na nenásilí. Toto je společný bod, jak to není nijak buddhistický pojem. To pojem Ahimsa existoval dávno před Buddhou. Džajinisté ho dovedli víceméně do perfekce. Ale to, co právě je důležité na buddhismu, je, že tato ahimsa neboli nenásilí získává právě plnou škálu významu a získává právě centrální místo v procesu osvobozování na pochopení pocitu. Čili to, co nás váze na utrpení, tomu se říká v buddhismu hlavně je mnoho, mnoho slov. Hlavní je kléša. Kléša znamená vlastně zakalení. A co máme na mysli, když říkáme kléša, je hlavně právě zakalení pocitu Zakalení pocitu vede k zakalení vědomí, tedy k nesprávnému názoru a nesprávnému způsobu myšlení, nebo nespráv... samkalpa. Hm? Moudrost v buddhismu se hlavně chápe, je vklíčená do osmičlené. Cesty, tedy střední cesty k osvobození, se hlavně chápe jako správný názor a správná intence sam-kalpa. Sam znamená dohromady klp, je ze sanskrtského kurene, což znamená vlastně dávat věci dohromady. Naše intence, čili naše. E, e, náš. E, naše nutkání něco dělat, bez tohoto nutkání nemůžeme žít, je právě tedy náš, jak by se dalo přeložit nejlépe, intence do češtiny, naše záměr, asi je nejlepší překlad. Náš záměr hm, závisí na našem názoru. Názor znamená, jak věci vidíme doslova. slova hm, Ze, eh, ze sanskritského korene. Vidět, drž. Podle toho, jak eh, Jak věci vidíme, podle toho máme názory o nich a podle názorech o nich pak jednáme a jsme na toto jednání vázaní. Ale nejsme si vědomí toho, že právě naše názory, do jaké míry naše názory a naše, eh, eh, jak jsme přeložili intenci, záměry... Hm? jsou vázané na naše pocity. Hm? Toho jsme si málo vědomí. Právě proto eh, vlastně se vystavujeme velké škále zakalených pocitů, která žádná filozofie nestudovala do takového detailu jako buddhismus právě. A tyto zakalené pocity pak jsou vždy spojené dohromady s nesprávným viděním a nesprávným záměrem. Správný záměr právě v buddhistickém pochopení vkličuje pozitivní pocit Správný záměr je vysvětlován jako nepřítomnost odporu neboli nenávisti neboli zloby. Pratigha v sanskritu znamená doslova eh, odpor. Čili jestliže máme správný názor z toho, Přichází pak správné, správná intence, správný záměr. Správný záměr se právě vyjadřuje tím, že nemáme v sobě zlobu, odpor. Tato nepřítomnost zloby v nás je. Právě to, čemu se říká tež meta přátelství, což je první z, z pozitivních pocitů, které je třeba kultivovat, aby jsme se stali mistry našeho svého myšlení, svého vidění, svých záměrů. První, Pozitivní síla, kterou je třeba vstřebat, aby jsme žili šťastným životem a dostali se ze začarovaného kruhu utrpení, je právě síla nepřítomnosti zloby v nás. A toto je vysvětlováno v buddhismu jakožto hm? moudrost, moudrost, správného záměru. Další správný záměr je co? Další správný záměr je nenásilí. Nenásilí je synonymum právě ahimsa. Neškodit. Jelikož máme v sobě přátelství, a sílu prátelství, nacházíme pak v sobě sílu neškodit, neškodit sám sobě a neškodit druhým. To je druhý aspekt moudrosti. Moudrosti čeho? Hlavně moudrosti přijímání světa bez zakalených pocitů. Třetí záměr nelpění. Tyto tři záměry vlastně eh, se dají tež, eh, jsou, eh, nebo jsou neoddělitelnou částí aspektu moudrosti. To, že se nacházíme ve stavu, Utrpení dle buddhistické filozofie, nejen dle buddhistické filozofie, ale i dle filozofie jógy vůbec, je právě nevědomí. Nevědomí znamená avidja neboli avidia. Že nemáme vidja znamená věda. Nemáme vědu správného vidění, nemáme vědu správných názorů. Tím pádem nemáme tež vědu správných intencí neboli správných záměrů. A to, že nemáme vědu správného vidění a nemáme vědu správných záměrů, je právě dano, dáno tím, že se nacházíme v zakalených pocitech. A tyto zakalené pocity jsou právě důvodem dle budistického pochopení, jsou důvodem našeho příštího utrpení, ať už v tomto životě nebo v životech dalších. Tak v tomto týdnu, hm? je to zajímavé, Budete, doufám, studovat se, se zájmem a s pochopením a s prohloubením právě eh, jak vědu, jak kultivovat správné pocity a jak je používat v každodenním životě hm? k správnému vidění světa a k správným záměrům ve světě. To bude náplň tohoto kurzu. Hm? To nás čeká, to nás nemine, tak se na to dobře připravte. Hm? Ti, co studovali buddhismus, vědí, že právě po pocitu prichází lpění. Hm? Nebo, neboli po pocitu přichází to, čemu se říká tanha. Tanha znamená doslova slova. Žízeň. Žízeň po čem? Žízeň hlavně po pocitech. A z žízně po pocitech přichází lpění, a z lpění přichází eh, další formování karmické existence. Hm? Tedy, eh, ať si to přejeme, nebo si to nepřejeme. Buda vysvětluje, že toto je zákon. Buda není někdo, kdo tento zákon objevil, nehledě na to, jestli Buda je ve světě a tento zákon hlásá nebo není ve světě. Tento zákon existuje. A my právě nejsme nic jiného, než části tohoto zákona. Ať jsme si toho vědomí nebo ne, buddhismus hlásí, je věda nejáství. Nejáství znamená, že ať jsme si toho vědomí nebo ne, stále se nacházíme v tomto zákonu souvislého vznikání. První věc, tedy jak se zbavit utrpení, je najít v sobě upřímnost a snahu vidět věci tak, jak jsou a pochopit tento zákon. Jedině pochopením zákona právě můžeme se dostat do stavu, kdy sami se staneme součástí tohoto zákona. A součástí tohoto zákona, ať si to přijeme nebo nepřijeme, jsme vždycky. Protože pokud pro nás existuje utrpení, je to vždycky utrpení zakalených pocitů. A toto utrpení zakalených pocitů, ať e, si jsme si to vědomí nebo ne, bude vždy pocházet z nevědomosti, z formací vůle a z Vědomí vázaného na tyto formace vůle, na těchto formacích vůle, založených na nevědomosti, tak doufám, že vynaložíte snahu a vášeň pro učení a stanete se učením samým právě tím, že o tomto učení budeme meditovat. Čili eh, meditace na pozitivních pocitech. Pozitivní pocity, jak už jsem se zmínil, vključují pozitivní záměry a pozitivní vidění, což je moudrost. Tedy eh, kultivování pozitivních pocitů má vlastně bezprostřední vztah ke všemu, co Buddha učil. Je, je to vlastně klíčem k pochopení toho, co Buddha učil. A těchto pozitivní, tyto pozitivní pocity, ačkoliv je, jich, jejich nuance jsou skoro nekonečné, dají se schrnout v čtyři pozitivní pocity, které se pokusím v příštích dnech vysvětlit a budu se snažit vás výst hm, k meditaci na nich. První je tedy přátelství, neboli láska ve smyslu přátelství k sobě i k druhým bez rozlišování. Pak eh, nenásilí, které se dá tež chápat jako soucit. Soucit a nenásilí je v učení jogy jsou synonýma. Třetí je mudita, což se dá nazvat radost. Radost je v jistém slova, jak se budeme učit příští dne, je jistém slova smyslu je hlubší právě pochopení praxe lásky a soucitu, která je vlastně základní praxe. Radost je v jistém smyslu jemnější pochopení radosti, která pochází z praxe lásky ve smyslu přátelství. A poslední upekša neboli upekha se dá nazvat rovnoměrnost vědomí, neboli nepartajnost vědomí, což znamená vědomí, jež není vázáno na komplex lpění na příjemném a odpor vůči nepříjemnému neboli nenávist v nejradikálnějším projevu tohoto komplexu. Tak tyto čtyři pozitivní pocity budou pak náplní našich meditací během příštího, během tedy ještě tohoto týdne, během tohoto týdne, co zde strávíme spolu. A jsou to vlastně ty nejpříjemnější stavy našich pocitů. Tak proto doufám, že tento týden prožijeme vyloženě v pozitivním přístupu k sobě samým, k druhým, ke kolektivu, ve kterém se nacházíme k místu, ve kterém se nacházíme. A tím pádem všichni si z toho odneseme maximální eh, prospěch. A na ukončení můžeme si něco zarecitovat. A jelikož mnozí z nás přichází z, dal, z dalekých krajů a strávili mnohé Hodiny v různých dopravních prostředcích. Uděláme konec brýv. Jsou nějaké otázky, nějaké vyjasnění. Tak důležité je, protože pracujeme s pocity a snažíme se vyvíjet pozitivní pocity s chápáním toho, že Právě negativní pocity je naše samsára. E, proto doufám, že vše bude klouzat jako pogí, hm? po másle ani nestačí. A tím pádem e, ten čas uběhne e, hodine, jeden den jako hodina, hm? že si budeme u... Na vz, ti, co meditují, ti, co e, jdou jako, nejdou na interview, nebo e, e, budou chodit, nebo budou přicházet, odcházet, nebudou rušit ty, kteří zde meditují, hm? e, taky je možno během těchto přestávek meditovat třeba u jezírka nebo v taky tady je dobrý prostor. Nebo je i možné meditovat na pokoji. Ti, kteří chtějí cvičit třeba během této doby, taky je to možné. Hlavní je, aby všechno klápalo jak třeba. Vždy s láskou, se soucitem, s pochopením potřeb druhého, s radosti, z jeho e, e, úspěchu. Jak vyjadrujeme radost jeho úspěchu, že respektujeme jeho meditaci. Hm? A e, jestliže dojde k nějakým... E, situacím, které znovu z, zrovna nám nejdou podle srsti, což se může stát, ale doufám, že se to nestane, vzpomenout si na Úpekša rovnoměrnost mysli a he, pak strávíme týden, ačkoliv jsme na zemi jako v nebíčku. Hm? Na to právě jsou tyto tato kultivace čtyř pozitivních pocitů. Budha je vysvětluje v buddhistickém písmu jako ta nejúčinnější a nejkratší cesta do nebe. Ale nebíčko ještě nestačí. Je třeba hlubšího pochopení a vysvobodit se ze všech stavů. Hm? Ale stav bytí v nebíčku není tak špatný. A to je právě stav prebývání v těchto kladných pocitech. Bez hlubšího pochopení. Jestliže jsou spojeny s hlubším pochopením, pak je to tež stav vysvobození. V buddhismu právě stav vysvobození je prezentován jako svoboda pocitu. No tak eh, Žádné otázky nejsou, to vypadá, jsou nějaké. Svoboda pocitu nebo jako osvobození od pocitu? Svoboda pocitu. Osvobození, no, o tom budeme mluvit později, hm? vlastně stav osvobozené bytosti je stav bez pocitu, ale stav bez pocitu neexistuje. Každý eh, Buddha přijímá Objekty. Hm? ale stav osvobození je právě přijímání objektů e, e, bez chtíče, bez zloby hm? a s rovnoměrností vědomí, což je bez e, nevědomí. Neprítomnost nevědomí se právě vyjadruje čím? Rovnoměrností pocitu. Hm? Čím rovnoměrnější naše pocity budou, tím blíže jsme stavu hlubšího pochopení. Mám rozumět té rovnoměrnosti tak, že se zmenšují výkyvy mezi takzvanými dobrými a špatnými pocity? Dobrý se někdy zdá, to, co je dobrý, se zdá dobré, ale ono to zrovna dobrý nemusí být. To, co je zlí, se někdy zábít zlí, ale vůbec to zlí být nemusí. Naopak je to dobrý. Právě proto Aha. stav pozitivního pocitu je vlastně jde nad pojem dobrá zla. A to je to absolutní dobro. Hm? To je to dobro plného utišení. V tomto dobru pocity existují, ale ne ve stavu eh, vázání. Je jako dobrý, špatný. <laughs> Není, kdo tento stav zažívá nemyslí na dobrý, nemyslí na špatný. Hm? Ano, dobře, děkuji. Dobrý a špatný je tež víceméně výtvor našeho nevědomí. Ale nevědomí vládne světa. Tím, že si to člověk uvědomí, stává se vědomím.